8. Lackfi István a vaskesztyűjét igazgatta, miközben egyik szolgája felerősítette rá a fegyverövét. Fegyverkabátja, sodronyinge láb és válvértjei már rajta voltak. Csak si sisakját kellett a fejére húznia, amikor Szolóki kopogás nélkül berontott a házba. Megtörténik, lihegte halára vált arccal, közönés nélkül. Itt is megtörténik, tudom, Pista!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 Vagy Vagytán értette valahol a tudat a csak még elhinni nem akarta. Tíz katonája élő várfalként vette körül, ahogy pajzsal kézben szorosan körbeállták, és nyomultak vele a várpiacán át a belső palota épület irányába. Körülöttük, egyre tébolyultabb hangulat uralkodott. Veszettül kiabáló emberek rohangáltak minden irányba,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 hogy az megtorpanással a kis csapatot. Szűzanyám segíts! Nyögte valaki elborzadva, majd a pajzsokat tartó karok elernyedtek, és az alakzat akaratlanul felbomlott. István herceg kilépett a körből, hogy végre lássa, mi történik. Észre sem vette, hogy keresztet Többen Többen halkfoházt borzsoltak.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 Barátok, feleségek, apák és anyák arcát. Kapásokét, szőlőmunkásokét, halászokét, hajósokét, városi céhesekét. A királyi udvar nap mint nap látott szolgáltató népeinek arcát, és ezért első pillantásra nem is tűnik veszélyesnek, csak amikor már késő.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 Nevet sem adhattak neki, amikor már elterjedt a váron kívül és belül, árhullámként söpörbe végig a magyarok és a németek lakta városészeken egyaránt. Majd tovább terjedt a Budával, csaknem összeépült, a várossal együtt lélegző, sűrűn lakott szuborbiumokban. Elérte, vagy csupán rövid időkérdése volt, hogy elérje? Felhévíz, tótfalu, lógod.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 Azzal, akár a marhákat, kiterelte a feltámadottak hordáját Budavárából. A harangok addigra mind elhallgattak. Csend van. Ez volt Bátor Szilárd első gondolata.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 Mindenki a padlóra merett. Ritka volt az olyan csöndes pillanat Buda királyi székvárosában, hogy még a légy is hallhatóvá váljék. De ez most pontosan olyan pillanat volt. Bocsáss meg a kérdésem ért felség, törte meg a csendet bátor Szilárd. De mi történt, Duradzói Károly testével, miután megfosztották a fejétől. Összecsoklott, felelte Lajos homlok ráncolva, és nem mozdult többet. Akkor, ha megengeded, volna egy ötletem. A fényt.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 Keresztvasat, markolatot és véget készíteni, még nem egy olyan kard került ki a keze alól, melynek vékony pengéjét több mint 65 ezer réteg acél alkotta. Dömetskölt kard, mondta áhítatosan. Megforgatva a napfényben a kész, lecsiszolt olajjal átkent, élesre köszörült pengét.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 tetőtől talpig nehéz vértezetbe öltözve. A testőrkapitány bólintására Toldi lassan, óvatosan kitárta az ajtót. Szilárd próbált puha léptekkel, a lehető legkevesebb ezt kertve kiosonni, emberei pedig követték a példáját. A palota épület előtti térről elkotródtak a feltámadottak,